Розділ 10. 1. Туманні кола довкружліх тарів зникли, коли почало прояснюватися небо на сході. І до 9 ранку встановився теплий і ясний день. Мабуть, почалося бабине літо. Ральф зійшов униз невдовзі після закінчення передачі «Доброго ранку, Америко», зважившись розповісти Макговерну про те, що з ним відбувається, Принаймні про те, у чому насмілиться зізнатися, поки не передумав. Однак, зупинившись біля дверей квартири на першому поверсі, він почув шум душу і спів Вільяма Дема Говерна. Той наспівував «Я залишив своє серце в Сан-Франциско». Ральф вийшов на ганок, засунувши руки в кишеню. У світі немає нічого, абсолютно нічого, відзначив він, що могло б зрівнятися з жовтневим сонцем. І з ним відступають нічні тривоги. Безсумнівно, вони повернуться, але наразі Ральф почував себе чудово, незважаючи на втому і задуру в голові. День видався просто чудовим, мабуть аж до травня навряд чи випаде ще один такий же чудовий день. Ральф вирішив, що потрібно бути цілковитим ідіотом, щоб не скористатися нагодою. Прогулянка до розвилки по Гаріса винюй назад займе не більше півгодини. Нехай хвилин 45, якщо з ким-небудь поспілкуватися по дорозі. А до того часу Біл уже прийме душ, поголиться, причешеться і одягнеться. І наставить вуха, якщо Ральфові пощастить. Ральф дійшов до майданчика для пікніків, не зізнаючись собі в тому, що прагне зустріти старого Дора. Якщо вони зустрінуться, то зможуть трохи поговорити про поезію, наприклад, про Стівна Добінса, або пофілософствувати. Цю частину розмови можна почати з пояснення Доренса щодо справ лонгтаймерів і довідатися, чому він вважає, що Ральфу не слід втручатися. Одначе Доренса не було на майданчику для пікніків. Там сидів лише Дон Візі, який прагнув пояснити Ральфові, чому Білл Клінтон так зле виконує свою роботу президента і чому для Сполучених Штатів Америки було б краще, якби американці вибрали замість Клінтона цього фінансового генія Роса Ральф, який голосував за Клінтона і вважав, що той чудово працює, вислухав із вічливості. Потім сказав, що в нього візит до перукаря. Це було єдине, що він міг придумати як відмовку. О, і що ось що! кричав йому вслід Дон. «Його пихата дружина! Вона ж лезбіянка. Я знав про це! І знаю свідки! Я завжди дивлюся на її туфлі! У них туфлі щось на кшталт таємного коду! Вони носять туфлі з квадратним носоком. "Ой, і... Доне!» – крикнув Ральф і поквапився. Він пройшов близько пів кілометра, перш ніж запала тиша. Два Ральф був саме навпроти будинку Мейлочер, коли це сталося. Він завмер на місці, дивлячись на Гаррі Савиню великими і круглими від подиву і недовіри очима. Права рука стиснула горло, а рот широко відкрився. Він був схожий на людину, з якою стався серцевий напад, але, зважаючи на те, що із серцем у нього було все гаразд, принаймні поки що, він відчував себе так, начебто з ним справді стався якийсь приступ. Нічого з того, що він бачив цієї осені, не підготувало його до цього. Ральф не думав, що до цього взагалі можна підготуватися. Другий світ, таємничий світ аур, знову став видимий. І цього разу його було настільки багато, що подумав він, чи не вмирають люди від перенасичення сприйняття. Гаррі Савеню перетворилася на феєрично-палахкотливу країну див зі сферами, конусами і півмісяцями всіх кольорів веселки, які перехрещувалися одне з одним. Дерева, яким залишалося ще близько тижня до цілковитої трансформації, палали немов смолоскипи в очах і голові Ральфа. Небо неможливо було описати. Воно оглушливо дзвеніло синявою. Телефонна лінія у задній частині дері все, що було наземною, і Ральф зачаровано дивився на її дроти, навряд чи завважуючи, що він затамував подих, і йому необхідно було негайно зробити вдих, щоб не знепритомніти». Тріпотливі жовті спіралі хвилями котилися по чорних дротах, нагадавши Ральфові жердини при вході в перукарню у ті часи, коли він був ще дитиною. Майже що це джмелеподібне обертання переривалося гострим вертикальним червоним імпульсом або зеленим спалахом, який, здавалося, миттєво розтікався в обидва боки, затьмарюючи жовті кола, перш ніж розсіятися. «Ти дивишся на людські розмови», – подумав він. «Тобі це відомо, Ральфе? Тітонька Седі з Далласа розмовляє зі своїм улюбленим племінником з Дері. Фермер з Гейвена вичитує дилера, у якого він купив трактор. Священник намагається допомогти парафіянові, що потрапив у біду. Усе це голоси, і здається, що яскраві імпульси і спалахи виходять від людей, охоплених сильними емоціями. Любов'ю або ненавистю, радістю або ревнощами. Ральфові здавалося, що все, що він бачить і відчуває, це ще далеко не все, що насправді на нього чекає цілий світ, схований за звичайним сприйняттям. Доволі багатогранний і блискучий, щоб перетворити бачене зараз на жалюгідний блідий знімок, тьмяну подобу спостережуваного. І якщо існує ще щось, як же йому винести все і не збожеволіти? Навіть якщо він заплющить в очі, це не допоможе. Звідкись йому було відомо, що його бачення речей бере початок ставленні до зору як до основного фактора сприйняття. Але було, крім усього іншого, щось більше, ніж просто бачення, щоб довести це самому собі Ральф заплющив очі. І однаково продовжував бачити Гаррі Савиню. Начебто його повіки стали прозорими. Єдиною відмінністю було те, що всі кольори змінилися, створюючи світ, що нагадував негатив кольорової фотографії. Дерева, уже не жовті чи жовтогарячі, гарячі, стали яскравими, неприродно зеленими. Гарь Савеню, наново залита асфальтом у червні, перетворилася на чудову білу дорогу, а небо здавалося дивним червоним озером. Ральф розплющив очі, майже впевнений, що аури зникнуть, але цього не сталося. Світ і далі кричав і обертався у кольорі, русі й глибоких резонуючих звуках. «Коли ж я почав бачити їх?» – згадував Ральф, відновляючи свій шлях до будинку. «Коли ж почали з'являтися лисі лікарі-карлики?» Однак не видно було ніяких лікарів. Ні лисих, ні жодних інших, не з'являлися ангели, не зринали й дияволи. Тільки... Дивися під ноги, Робертце! Невже ти не бачиш, куди йдеш? Слова, різкі й трохи тривожні, здавалося, володіли фізичною тканиною. Однаково, що провести рукою по дубових панелях, якими обшиті стіни стародавнього аббатства? Зупинившись, Ральф побачив місіс Перрін. Вона відступила з тротуару на проїзну частину, щоб він не збив її з ніг, і тепер стояла по щиколотку в опалому листі з важкою сумкою в руці, грізно дивлячись на Ральфа з-під густих брів. Аура, що оточувала її, була твердого, не жартувати зі мною сірого кольору форми випускника Вестпойнта. «Чи ти п'яний, Робертце?» – уривчасто запитала вона – і несподіване буяння фарби відчуттів зникло зі світу. І знову це була лише Гаррі Савиню посеред прекрасного сонячного осіннього ранку. «П'яний? Я зовсім ні. Тверезий як скло, слово честі». Ральф простягнув їй руку. «Місіс Перін було за 80, але вигляд вона мала набагато молодший». Глянула на його руку так, начебто Ральф ховав у долоні іграшкового свищика. «Мене не обдуриш, Робертце!» – промовляли її холодні сірі очі. «Мене не обдуриш!» Вона знову ступила на тротуар без допомоги Ральфа. «Вибачте, місіс Перрін, я не бачив, куди йду». «Звичайно, не бачив!» «Ти витав у хмарах, розкривши рота. Ось що ти робив. Ти схожий на сільського ідіота». «Вибачте», – повторив він, а тоді прикусив язика, щоб не розсміятися. «Хм...» – місіс Перін повільно оглянула його з голови до ніг, як причепливий сержант оглядає ширину новобранців. «Та в тебе сорочка розірвана під пахвою, це. Ральф підняв ліву руку. Справді, його улюблена карта та сорочка порвалася. Крізь дірку виднілася пов'язка із засохлою цяткою крові, та ще й клаптик волосся з-під пахви. Він поспішно опустив руку, відчуваючи, як кров прилинає до скронь. «Хм Знову гумкнула місіс Перрін, висловивши цим усе, що вона хотіла б сказати про Ральфа Робертса, не вимовивши при цьому жодного голосного звука. «Принеси її до мене додому, якщо хочеш, як і все інше, що треба зашити. Знаєш, я ще можу тримати голку в руках». «Не сумніваюся, місіс Перрін». Цього разу поважна леді укинула його поглядом, який, здавалося, промовляв. «Ти цілковитий ідіот, Ральфи Робертсе, але цього я поправити не в змозі, тільки не в день». Додала вона. «У день я допомагаю готувати їжу в притулку для бездомних, а потім беру участь у роздачі о п'ятій вечора. Це богоугодна справа». «Так, я впевнений, у що...» «У раю не буде бездомних, Робертце. Можеш розраховувати на це. І ніяких розірваних сорочок, я знаю». Але поки ми тут, треба упокоритися і допомагати. Така наша доля. І я прекрасно із цим справляюся, проговорив вираз обличчя місіс Перін. Приноси усе, що треба полагодити зранку або ввечері, Роберте, без зайвих церемоній, але не приходь до мене після 8:30. Я лягаю спати рівно о 9:00. «Дуже мило з вашого боку, місіс Перрін», – промовив Ральф і знову прикусив язика. Він боявся, що зайдеться сміхом або вмре. «Зовсім ні, це християнський обов'язок. До того ж Керолайн була мені подругою». «Спасибі», – сказав Ральф. «Жахливо те, що сталося з майлочер, правда?» «Ні», – відрізала місіс Перрін. Це милість, Боже! І вона пішла далі, перш ніж Ральф устиг вимовити хоч слово. Її спина була така пряма, що Ральфові стало боляче дивитися. Ральф трохи пройшов уперед, але більше не зміг стримуватися. Він притулився чолом до телеграфного стовпа, затулив рота руками і розсміявся якомога тихіше. Сміявся, поки сльози не покотилися в нього по щоках. Коли приступ, саме таке було його відчуття, щось на кшталт істеричного припадку, минув, Ральфу гледівся довкола. Він не побачив нічого, що було б недоступне для сприйняття інших людей. І йому полегшало. «Але воно повернеться, Ральфа, і ти це прекрасно знаєш». «Так, він знав, але це буде пізніше». А поки що йому необхідно поговорити. 3. Коли Ральф нарешті повернувся зі своєї незвичайної прогулянки, МакГоверн, сидячи на веранді, переглядав ранкову газету. Уже звертаючи на доріжку, що веде до будинку, Ральф прийняв раптове рішення. Він багато чого розповість Білові, але не все. Він опустить те, наскільки двоє незнайомців, що вийшли з будинку Мейлочер, скидалися на інопланетян, як їх зображують у бульварній пресі. Коли Ральф підійшов на ганок, МакГоверн відірвався від газети. «Привіт, Ральфе!» «Вітаю, Біле! Можна мені про дещо поговорити з тобою?» «Звичайно!» – МакГоверн акуратно склав газету. «Учора нарешті мого старого друга Боба Полгарста поклали в лікарню!» «Так!» «Мені здавалося, це слід було зробити раніше. Я теж так гадав. Усі так вважали. Він обвів нас навколо пальця. Здавалося, йому легше, принаймні у випадку з пневмонією. Але потім стан погіршився. Учора близько полудня у Боба зупинилося дихання, і його племінниця подумала, що він помре раніше, ніж приїде швидка». «Однак цього не сталося, і тепер його стан знову стабілізувався». МакГоверен подивився на вулицю і зітхнув. «Уночі померла Мей Лочер, а Боби далі чіпляється за життя. Що це за світа? І не кажи...» «Про що ти хочеш поговорити? Ти нарешті вирішив освічитися Луїзі? Хочеш отримати батьківську пораду?» «Мені потрібна порада, але не з приводу мого особистого життя». «Розповідай», – мовив МакГоверн. І Ральф почав розповідати, відчуваючи не лише вдячність, але й величезне полегшення, зустрівши мовчазну увагу МакГоверна. Він коротенько змалював ситуацію вже відому МакГоверну – інцидент між Едом і водієм пікапа влітку 92-го року. Те, наскільки слова Еда збігалися з тим, що він казав того дня, коли побив Елен. Поки Ральф говорив, він усе дужче переконувався в тому, що всі дивні події, які відбувалися з ним останнім часом, якимсь чином взаємозалежні. Він майже бачив цей зв'язок. Він розповів МакГоверну про аури, хоча й не згадав про безмовний катаклізм, пережитий менше, ніж півгодини тому. Так далеко Ральф наразі не хотів заходити. МакГоверн уже знав про напад Чарлі Пікерінга і про те, як урятувався його сусід, скориставшись балончиком, отриманим від Елен та її подруги. Але тепер Ральф повідав йому ще дещо, що приховав недільного вечора. Він розповів про те, як магічним чином балончик опинився в кишені його куртки. Ось лише чарівником, як він підозрює, виявився старий Дор. «Боже, праведний!» – вигукнув МакГоверн. «Скільки ж ти пережив, Ральфа?» «Чи мало?» «І як багато ти розповів Джоні Лейдекеру?» «Дуже мало...» Хотів було відповісти Ральф, але потім зрозумів, що навіть це буде перебільшенням. «Майже нічого. Є іще дещо, про що я змовчав. Щось більш... більш істотне, пов'язане з подіями на нашій вулиці». Він показав рукою на будинок Мей Лочер, перед яким стояли два білоблакитних форди-фургони з написом «Поліція штату Мен». Швидше за все, це ті люди, про яких говорив Лейдекер. «Мей?» – МакГоврен трохи подався вперед. «Тобі відомо щось і про Мей?» «Мені так здається». Обережно добираючи слова, Ральф розповів МакГоверну про те, як він прокинувся, пройшов у вітальню і побачив двох незнайомців, що виходять із будинку Мейлочер. Він описав свої успішні пошуки бінокля і те, як помітив ножиці в руці одного з чоловіків. Він не згадував при цьому про кошмар, який йому наснився, і тим паче про враження, що ці двоє швидше за все пройшли крізь двері. Це позбавило б його решток довіри, яку цілком можливо Білий ще мав до нього. Закінчив Ральф згадкою про свій анонімний дзвінок у поліцейський відділок, а потім заклопотано глянув на МакГоверна. МакГоверн труснув головою, мов бажаючи отямитися. «Аури, пророкування, містичні зломщики з ножицями! Ти багато чого пережив!» «І що ти з цього приводу думаєш, Біле?» МакГоверн помовчав. Поки Ральф говорив, він згорнув газету трубочкою і тепер поплескував нею по нозі. Ральф хотів було поставити своє питання більш відверто. «Ти вважаєш, що я з божеволів, Біле?» Але передумав. Невже він справді сподівався, що на таке питання можна дістати щиру відповідь? принаймні не прийнявши попередньо заспокійливе. Що на таке питання Біл міг відповісти? «О, так, я вважаю, що ти так само божевільний, як і клоп Ральфі, То чому б нам не зателефонувати в Джуніпер Гіл і не поцікавитися, чи є в них вільне ліжко для тебе?» «Наврячи. І оскільки будь-яка відповідь Біла не буде цілком щирою, то краще помовчати». «Я не знаю, що й думати», – нарешті промовив Білл. «Поки що». «А які вони були?» «Їхнє обличчя дуже важко описати», – відповів Ральф. Голос його звучав так само твердо, як і вчора під час дзвінка в поліцію. «Їхній вік ти, ймовірно, теж не зміг визначити?» «Міг один з них виявитися нашим приятелем, сусідом». Дібно. Граль здивовано глянув на МакГоверна. «Ні, Еда там не було. А як щодо Пікерінга? Ні, ані Еда, ані Пікерінга там не було. Я впізнав би їх». «До чого ти хилиш? Що в мене поїхав дах, і мій перегорілий розум уявив двох хлопців, які завдали мені стільки неприємностей за останні кілька місяців, на веранді будинку Мейлочар? Звичайно, ні». Відповів МакГоверн, але плескати газетою по нозі припинив, а очі його зблиснули. Ральф відчув, як у нього засмоктало під ложечкою. Так, саме на це натякав МакГоверн. Не дивно, правда ж? Може й не дивно, але неприємне посмоктування від цього не минало. І Джонні сказав, що всі двері були зачинені. Так. Зсередини? Так, але... МакГоверн підвівся так несподівано, що Ральфові здалося, ніби той збирається втекти, вигукуючи «Бережіться Робертса, він збожеволів. Але замість того, щоб утекти по сходах, МакГоверн пішов у будинок. І Ральфа це стривожило навіть дужче. «Що ти збираєшся робити?» «Зателефонувати Ларі Перро», – пояснив МакГоверн. «Молодшому братові Мей. Він досі живе в Кардвілі. Думаю, там її поховають». МакГоврен задумливо подивився на Ральфа. «А що ти подумав, що я збираюся зробити?» «Не знаю». Ральф зніяковів. «Спочатку мені здалося, що ти хочеш утекти від мене подалі». «Ні, звісно». МакГоверн поплескав сусіда по плечу, але Ральфові цей жест здався холодним і маловтішним, скоріше формальним. «І яке відношення до всього цього має брат Місіс Лочар? Джоні сказав, що вони відішлють теломей для повторного росту Новогасту, правильно?» «Він говорив про експертизу. Ніякої різниці, повір мені. Якщо справді виявили щось дивне, хоч найменший натяк на вбивство, Ларі повинен про це знати. Він її єдиний родич». «Так, але чи не здивується він із твоєї особистої зацікавленості?» «Не думаю, що про це варто турбуватися», – відповів МакГоверн за спокійливим тоном, який абсолютно не подобався Ральфові. «Я скажу, що поліція опечатала будинок, і що жорна пліток на Гаррі Савиню крутяться щодуху. Він знає, що ми з Мей були шкільними приятелями, і що останні кілька років я регулярно відвідував її. Ми з Ларі недолюблюємо одне одного, але все ж нам вдається знаходити спільну мову. Він розповість мені те, що я хочу знати хоча б тому, що ми земляки. Зрозуміло?» «Думаю, так, але...» «Сподіваюся», – сказав МакГоверн, і раптом зовсім несподівано почав скидатися на стару, неймовірно потворну рептилію. Він тицьнув пальцем у Ральфа. «Я не такий вже й тупий, як тобі здається, і я вмію зберігати таємниці. Твоє обличчя щойно виказало мені твій сумнів, і я обурений, обурений до глибини душі». «Вибач», – зніякувив Ральф. Його приголомшив в спалах МакГоверна. Біл дивився на нього, стиснувши вузькі губи, що не закривали занадто великі зуби. Потім кивнув. «Гаразд, я приймаю твої вибачення. Ти погано спав, я повинен був урахувати це. А що стосується мене, то просто я не можу викинути Боба Полгарста з голови». Він видав одне зі своїх найважчих небораки старого Біллі зітхань. «Послухай, якщо ти волієш, щоб я не телефонував братові Мейні!» Поспішно відізвався Ральф, думаючи про те, що він волів би повернутися хвилин на десять назад, і тоді б цих розмов не було. А потім у нього в голові промайнула фраза, готова до вживання, яку цілком схвалив би Білл МакГоверн. «Вибач, що я піддав сумніву твою розсудливість!» МакГоверн посміхнувся, спочатку з нехотя, а потім від усього серця. «Тепер я знаю, що не дає тобі заснути. Думки про цю нісенітницю. Сиди спокійно, Ральфе, і думай про гіпопотамів, як любила казати моя матінка. Я зараз повернуся. Можливо, я не застану, Ларі, приготування до похорону сам розумієш. Переглянеш газету?» «Звичайно, спасибі». МакГоверн вручив йому згорнуту в трубочку газету і увійшов у будинок. Ральф глянув на першу сторінку. Заголовок був такий. «Прихильники обох угруповувані, готові до візиту». Статтю доповнювали дві фотографії. На одній близько півдюжини молодих жінок стояли із плакатами. «Наше тіло – наш вибір» і «Нова якість життя в Деррі». На другій – група пікетників біля будинку «Центру допомоги жінкам». У них не було плакатів, але вони їх і не потребували. Усі в чорному, у кожного коса в руках. Це промовляло само за себе. Ральф, зітхнувши, жбурнув газету на сидіння крісла Гойдалки і взявся спостерігати за тим, як ранок прямує по Гаррі Савеню. Він подумав, що швидше за все МакГоверн розмовляє із Джоном Лейдекером, а не з Ларі Перо. Що в цей момент вони проводять невеликий вчитель студент симпозіум із приводу змученого безсонням і сунутого глуздом Ральфа Робертса. Просто я подумав, що тобі захочеться довідатися, хто насправді телефонував у поліцію Джонні. Спасибі, професоре. Ми й так здогадувалися, але підтвердження не зашкодить. Гадаю, він безпечний, він мені навіть подобається. Ральф відкинув підозри з приводу того, кому може дзвонити Біл. Простіше було сидіти тут і взагалі ні про що не думати. Навіть про гіпопотамів. Простіше було спостерігати за вантажівкою, що під'їхала до червоного яблука. Простіше було дивитися на бабусю Гарріет Беннінген у яскравому осінньому пальті з паличкою. У порівнянні з нею місіс Перрін була просто животворним курчам. Простіше було спостерігати за дівчинкою у вузьких джинсах, вільній білій футболці і капелюсі розмірів на чотири більшому, ніж було потрібно, яка стрибала через скакалку. Простіше було дивитися за руками дівчинки, що рухалися туди-сюди. Простіше було слухати, як вона наспівувала свою безкінечну лічилку». Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Якась глибинна частина розуму Ральфа з подивом розуміла, що він ось, ось засне просто на веранді. Одночасно з цим аури знову почали пробиратися в світ, наповнюючи його буйним різноцвіттям і емоціями. Це чудово, але... Але щось було не гаразд. Щось. Що? Дівчинка стрибала через скакалку. З нею було негаразд. Її обтягнуті джинсами ноги підстрибували і опускалися, як лапка швейної машини. Її тінь стрибала поруч на тротуарі, крізь тріщини, в якому пробивалася трава. Скакалка крутилася угору й униз. Робила повний оберт угору й униз. Однак дівчинка була не у футболці. Тут він помилився. Замість футболки був халат. Білий халат, який носять лікарі в старих телесеріалах. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Хмара закрила сонце. І неясне зелене світло заструменіло крізь день, відкриваючи його таємницю. Ральфові стало холодно. Він покрився гусячою шкірою. Стрибуча тінь зникла. Дівчинка глянула на Ральфа, і він побачив, що це зовсім не дівчинка. Створіння, що дивилося на нього, було чоловіком за вишки близько метра з чвертю. Ральф сприйняв затінене крисами капелюха обличчя за дитяче тому, що воно було абсолютно гладким, без жодної зморщечки. І все-таки воно викликало в Ральфа безпомильне відчуття. Відчуття присутності диявола. Згубу непідвладно здоровому глузду. Саме так. З тупою впевненістю подумав Ральф не в змозі відвести очей від стрибучого створіння. І тільки так. Ким би не було ця істота, вона божевільна. Абсолютно і безповоротно. Створіння, мабуть, прочитало думки Ральфа, тому що в цей момент його губи спотворила усмішка, хитра і злавночасно. Наче начебто їм обом була відома одна й та ж неприємна таємниця. І Ральф був упевнений, що створіння якимсь чином співало крізь розтягнуті в усмішці нерухомі губи. Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погулять. Шість, сім, вісім, йди до біса, дев'ять, десять, чорт з тобою, всі помруть, іди за мною. Це не один із тих маленьких лисих лікарів, котрі, як був упевнений Ральф, виходили з будинку Місіс Лочар. Схоже на них, але не вони. Це... Створіння відкинуло скакалку. Пролітаючи в повітрі, стало спершу жовтим, затем червоним, розбризкуючи іскри на всі біч, доки не впало на тротуар. Маленька фігурка, лікар номер три, посміхаючись, дивилася на Ральфа, і він несподівано ще дещо зрозумів. І жахнувся. Він нарешті впізнав капелюх, який мало на голові це створіння то була загублена Панама Біла МакГоверна. Чотири. Продовжуючи посміхатися, воно зірвало Панаму з голови, оголивши круглий, безволосий череп, і почало вимахувати головним убором МакГоверна так, наче нарешті осідлало дикого жеребця. Раптом воно показало на Ральфа, немовозначуючи його. Потім знову одягло панаму і зникло в проході між двома будинками. Сонце звільнилося від хмар і розмірено колегка яскравість аур знову почала блякнути. Ще мить, і перед Ральфом була Гаррі Савиню, но вулиця така, як і завжди. Ральф глибоко зітхнув, згадуючи вираз божевілля на маленькому усміхненому обличчі. Згадуючи те, як воно показувало іди до біса. на нього, немов всі помруть, іди за мною, означаючи. Скажіть мені, що я заснув, хрипло прошепотів він. Скажіть мені, що я заснув, і це чудовисько мені наснилося. Позаду відчинилися двері. «О, Боже, ти розмовляєш сам із собою», – мовив МакГоверн. «Чи не поклав ти гроші в банк Ральфа?» «Так, достатньо для того, щоб покрити видатки на свій похорон», – огризнувся Ральф. Йому здавалося, що він говорить як людина, яка щойно пережила нервове потрясіння і усе ще переживає його наслідки. Він сподівався, що Біл підійде до нього з виразом тривоги або підозри на обличчі і запитає, що сталося. Однак Макговрен цього не зробив. Усівшись у крісло Гойдалку, він схрестив руки на вузьких грудях і задивився на Гаррі Савеню немов на сцену, на якій він сам, Ральф, Луїза, Доренс Марстеллар і багато інших, люди похилого віку, представники Золотого віку за визначенням МакГоверна, були приречені грати свої часто нудні, а іноді й болісні ролі. «Припустимо, я розповім Білові про його Панаму», – подумав Ральф. — Припустімо, я почну так. Біле, я знаю, що сталося із твоєю панамою. Її носить якийсь тип, подібний до тих, яких я бачив минулої ночі. Вона була на ньому, коли він стрибав через скакалку. Але якщо в Біла й залишалася хоч якась надія, що його сусід ще не вижив з розуму, Ця остання крапля без сумніву розвіє її. Так. Ральф вирішив тримати язика за зубами. «Вибач, що затримався», – сказав МакГоверн. «Я застав Ларі вже в дверях. Він збирався в похоронну контору. Але перш ніж я встиг його запитати, він переказав мені половину подій з життя Мей і всю історію свого власного». Базікав без безугаву, хвилин сорок п'ять!» Звичайно, це було перебільшенням. Макговрен був відсутній хвилин 5, що найбільше. Ральф глянув на годинника і здивувався, що вже одинадцята 15. Знову подивившись на вулицю, він не побачив місіс Беннінген. Вона зникла з виду. Як і вантажівка. Невже він заснув? Очевидно. Але ні за що в світі він не міг би знайти обриву у своєму усвідомленому сприйнятті. Ну, ма, не кажи, дурниць, ти спав, коли бачив маленького лисого чоловічка. Ти бачив його у вісні. Це мало який сенс. Навіть те, що створіння носило панаму Біла МакГоверна, мало сенс. Та сама Панама фігурувала в нічному кошмарі про Керолайн. У тому сні Панама була затиснута між лапами Розалі. Ось лише цього разу він не спав. Ральф був упевнений в цьому. Ну, майже впевнений. Ти не хочеш довідатися, що повідомив мені брат Майлочар? Трохи ображено поцікавився МакГоверн. Вибач, пробурмотів Ральф. «Я витав у хмарах. Я прощаю тобі, сину мій. Тільки з цієї миті слухаю уважно. Детектив, який веде цю справу, Фандерберг. Я був впевнений, що це Атербек. Стів Атербек». МакГоверн махнув рукою. Частий жест, коли його поправляли. «Неважливо. Хай там як, а він зателефонував Ларі і повідомив, що повторний Ростен підтвердив природну смерть. Найбільше їх турбувало в контексті твого дзвінка, що у мей через сильний переляк могло не витримати серце. Зачинені зсередини двері і той факт, що нічого не пропало, суперечать припущенню про непрошений візит. Однак у поліції серйозно сприйняли твій дзвінок. Його напіврозсудливий тон, немов Ральф кинув жменю піску в чудово налагоджений механізм, вивів Ральфа із себе. Звичайно, вони сприйняли його серйозно. Я бачив двох чоловіків, що виходили з будинку, і сповістив про це владі. Коли поліцейські прибули на місце, вони виявили леді вже мертвою. Як же вони можуть не сприймати дзвінок серйозно? Чому ти не назвав себе, коли дзвонив? Не знаю. Та яка різниця? «А як вони можуть бути впевнені, що страх не довів її до смерті?» «Не знаю, чи впевнені вони на 100%!» – роздратовано вимовив МакГоверн. «Але думаю, що вони близькі до того, якщо віддали тіло Мей братові для поховання. Можливо, у поліції для подібних випадків є спеціальні тести. Я знаю лише, що цей Фандерберг...» Атербек. «Повідомив Ларі, що Мей, швидше за все, померла в МакГоверн, закинувши ногу на ногу, погрався з своїх блакитних штанів, а потім простромив Ральфа поглядом. «Я хочу дати тобі одну пораду, так що слухай. Іди до лікаря, негайно, сьогодні. Іди до Лічфілда, справа серйозна». «Ті, що виходили з дому місіс Лочар, не бачили мене, але цей третій бачив напевно», – подумав Ральф. «Він бачив мене і вказував на мене. Цілком можливо, що він розшукував саме мене. Чудова думка. Суцільна параноя. «Ральфе, ти чув, що я сказав?» «Так. Як я зрозумів, ти не віриш, що я справді бачив незнайомців, які виходили з будинку Мейлочар. Ти правильно зрозумів». Я помітив вираз твого обличчя, коли сказав, що був відсутній 45 хвилин, і я бачив, як ти подивився на годинника. Ти не повірив, що минуло так багато часу. А причина твого невір'я проста, ти задрімав, навіть не помітивши цього. Такий собі міні-сон. Можливо, подібне відбулося з тобою ту ніч, Ральфе». «І тієї ночі тобі приснилися два чоловіки, а сон був настільки реальний, що ти, прокинувшись, зателефонував у поліцію». «Раз, два, три, чотири, п'ять», – подумав Ральф. «Вийшов зайчик погулять». «А як же щодо бінокля?» – запитав він. «Бінокль дотепер лежить поруч із кріслом у вітальні. Хіба це не доводить, що я не спав?» «А яким чином це доводить? Може ти ходив у вісні, як сновида? Над цим ти не замислювався? Ось ти стверджуєш, що бачив цих лікарів, але навіть не можеш їх описати. Це жовто-гаряче світло вуличних ліхтарів. Але всі двері були зачинені зсередини. І однаково є я... І ще аури, про які ти повторюєш. Вони спричинені безсонням. У цьому я майже впевнений». І все-таки справа може виявитися набагато серйознішою. Ральф підвівся, зійшов з Ганку і застиг на доріжці, повернувшись до МакГоверна спиною. У скронях пульсувало, а серце прискорено билося. дуже прискорено. Він не просто вказував. Я був правий. Цей маленький сучий син відзначав мене. «І він мені не снився, як і ті, кого я бачив, що вони виходили з будинку місіс Лочер. У цьому я теж упевнений». «Звичайно, Ральфе», – відповів інший голос. «Божевільні завжди впевнені в божевільних речах, які вони бачать і чують. Якраз це, а не самі лише галюцинації, робить їх божевільними». Якщо ти справді бачив те, що бачив, що ж сталося з місіс Беннінген? Що сталося з вантажівкою? Де ти втратив 45 хвилин, поки МакГоверн розмовляв по телефону з Ларі Перро? У тебе тривожні симптоми! Пролунав позаду голос МакГоверна, і Ральфові почулося щось жахливе в його тоні. Задоволення? Чи могло це бути задоволенням? «Один з них тримав ножиці», – не обертаючись тихо вимовив Ральф. «Я бачив їх». «Ну, подумай ж, Ральфе, повороши мізками і подумай. У неділю в день менше, ніж за 24 години до твого візиту до акупунктуриста безумець ледве не проткнув тебе ножем. Не дивно, що тобі приверзлася кошмарна ситуація». Голки Гонга і мисливський ніж Пікерінга трансформувалися в ножиці, ото й усе. Невже ти не розумієш, що ця гіпотеза пояснює все, тоді як ти стверджуєш зворотнє? Виходить, я ходив у вісні, коли шукав бінокль. Саме така твоя думка. Можливо, швидше за все так воно й було. І те саме з газовим балончиком у кишені моєї куртки. «Старий Дор не має до цього жодного стосунку!» «Мене не хвилює балончик чи старий Дор!» – крикнув МакГоверн. «Мене хвилюєш ти! Ти страждаєш безсоннями з квітня або травня! Після смерті Керолайн ти пригнічений і засмучений!» «Я не пригнічений!» – закричав Ральф. На протилежному боці вулиці зупинився листоноша і подивився на них. Тоді пішов далі. «Добре, скажімо інакше», – мовив МакГоверн. «Ти не був пригнічений, але ти не спав. Ти бачив аури, людей, що вибираються із зачинених будинків глупої ночі». А потім уманливо-веселим голосом Біл вимовив те, чого так боявся Ральф. «Тобі слід бути обережним, старий. Ти починаєш міркувати в стилі Еда -Діпно. Ральф обернувся. Гаряча, пульсуюча кров бухнула в обличчя. Ну чому ти такий? Чому ти так зі мною розмовляєш? Чому ти мене переконуєш? Я не переконую тебе, Ральфе. Я намагаюся допомогти тобі, бути тобі другом. Але виглядає це інакше. Іноді правда ранить, спокійно зауважив МакГоверн. Хоч зрідко варто прислухатися до того, що намагаються сказати твій розум і тіло. Дозволь запитати, це єдиний тривожний сон, що наснився тобі останнім часом? Думка Ральфа перелетіла до Керол, закопаної по шию в пісок, яка кричить про сліди людини в білому. До жуків, що струменіють вигодованим потоком із її голови. «Мені взагалі останнім часом не снилися кошмари», – глухо відповів він. «Гадаю, ти цьому не повіриш, тому що тоді руйнується твій настільки прекрасно розроблений сценарій. Ральфе, дозволь запитати тебе. Ти справді вважаєш побачених мною людей, і смерть Мейлочер простим збігом». Може й ні. Очевидно, через фізичне і емоційне перенапруження створилися умови для короткочасного функціонального психічного розладу. Ральф мовчав. «Я вірю, що такі речі трапляються час від часу», – підводячись мову в МакГоверн. «Можливо, це звучить комедно з вуст настільки раціонального птаха, як я, але це так. Я не стверджую, що тут відбулося саме це, але припускаю таку можливість». «Та в одному я абсолютно впевнений. Тих двох чоловіків, яких, як тобі здається, ти бачив, узагалі не існує в реальному світі». Ральф дивився на МакГоверна, засунувши руки в кишені і відчуваючи, як вони стискаються в кулаки. Від напруги м'язи в нього тремтіли. МакГоверн, зійшовши з ганка, обережно взяв Ральфа за руку, трохи вище ліктя. «Я думав...» Ральф так різко висмикнув руку, що МакГоверн зойкнув від подиву і похитнувся. «Я знаю, що ти думаєш. Ти не слухаєш, що я тобі...» «О, я почув достатньо. Більш ніж достатньо. Повір мені. І вибач, мені краще прогулятися. Просто необхідно провітритися». Ральф відчував, як кров відлинає від скроні обличчя. Він намагався думати про інше, щоб позбутися безглуздої сліпої люті. Але йому це не вдавалося. Ральф почував себе майже так само, як після кошмару про Керолайн. Думки металися від жаху і сум'яття, а коли він зробив кілька кроків, його охопило відчуття, що він не йде, а падає, як тієї страшної ночі, коли він упав з ліжка. «Ральфе, тобі необхідно звернутися до лікаря!» – крикнув навздогін МакГоверн, і Ральф уже не зміг переконати себе, що не чує ноток дивного, сварливого задоволення в голосі МакГоверна. Турбота, що перекриває їх, можливо, і була щирою. Але це нагадувало солодку підливу на кислому пирозі. Не до фармацевта, не до гіпнотизера, не до голковколювача. Тобі необхідно звернутися до твого власного сімейного лікаря. Так, до того, хто вгробив мою дружину, подумки вигукнув Ральф. «Того, хто закопав її по шию в пісок, і хто сказав, що їй не варто ні про що турбуватися, якщо вона прийматиме валіум або тиленол-3!» вголос вимовив. «Мені необхідно прогулятися. Ось що мені потрібно. І це єдине, що мені потрібно. У скронях болісно стокотіло, ніби всередині били відбійним молотком». «Ось такі», – подумав Ральф, – «напевно, і бувають серцеві напади. Якщо він якомога швидше не візьме себе в руки, то з ним станеться те, що його батько називав апоплексичним ударом від люті». Ральф чув, як за ним плівся МакГоверн. «Не займай, Біле», – подумки попросив Ральф. «Не торкайся мене, бо якщо ти це зробиш, я можу розвернутися і врізати тобі межи очі!» «Невже ти не розумієш, що я намагаюся тобі допомогти?» – вигукнув МакГоверн. Листоноша на протилежному боці вулиці знову зупинився і глянув на них, а біля червоного яблука Карл, що працює зранку, і Сью, яка змінює його вдень, здивовано дивилися на них. «Карл тримав у руках пакет з гамбургерами. Так, у такі моменти помічаєш дивні речі. Однак не настільки дивні, як ті, що він бачив уранці. Речі, що як тобі здавалося, ти бачив, Ральфе?» М'яко прошепотів зрадницький голос у його голові. «Прогулянка!» – з розпачем пробурмотів Ральф. «Усього лише прогулянка!» Перед внутрішнім зором прокручувалася стрічка кіно. Це було неприємне кіно. Ральф намагався не ходити на такі фільми, навіть якщо весь репертуар кінотеатру він уже переглянув. Звукова доріжка цього уявного фільму жахів відтворювала еніки-беніки-плесь. «Дозволь мені дещо сказати, Ральфе. У твоєму віці розумові розлади річ поширена». «У твоєму віці подібне частенько відбувається з людьми, так що сходи до свого лікаря!» На веранді свого будинку стояла місіс Менінген і далі одягнена в яскраво-червоне осіннє пальто. Вона дивилася на них, відкривши рота від подиву. «Ти чуєш мене, Ральфе? Сподіваюся, що чуєш! Сподіваюся!» Ральф пришвидшив крок, піднявши плечі, начебто опирався сильним поривом вітру. «А якщо він буде продовжувати кричати все голосніше і голосніше? А якщо він сунутиме за мною через усю вулицю? Якщо він зробить це, люди подумають, що то він з божеволів!» Сказав Ральф сам собі, але й ця думка не могла заспокоїти його. У голові звучала мелодія дитячої пісеньки. Здавалося, хтось награвав на піаніно. Ні, не по-справжньому грав, а спотикався на кожному такті. Немов мелодію підбирала дитина, яка лише недавно відкрила для себе принадності музики. Еніки-беніки їли вареники, еніки-беніки плесь, ось ти і піймався увесь. Пісенька-лічилка до дитячої гри. Тепер Ральф думав про літніх мешканців Гаррі Савеню. Тих, хто купує страховку в компаніях, рекламованих кабельним телебаченням. Тих, хто має камені в жовчному міхорі і рак шкіри. Тих, чия пам'ять скоротилася, а простата збільшилася. Тих, хто живе лише на пенсію і дивиться на світ крізь катаракту, що все товщає, а не через рожеві окуляри. Це люди, що прочитують усю періодику і уважно вивчають за каталогом у супермаркеті склад консервованих продуктів і заморожених обідів. Він бачив їх одягнених у гротескно короткі шорти і короткі спідниці, кепки й футболки із зображенням героїв мультфільмів. Одне слово, він бачив найстарших у світі дошкільнят. Вони марширували навколо подвійного ряду стільців, у той час, як маленький сивий чоловічок награвав еніки-беніки плес на піаніно. Другий лисий чоловічок прибирав один стілець, і коли музика змовкала, всі швидко всідалися, але одному не залишалося місця. На цей раз не пощастило Майлочар. «А хто наступний? Чи не Білл Макговерн? Зайвий мусить покинути кімнату». І Ральф чув сміх МакГоверна. Білл сміявся тому, що йому знову дісталося місце. Мей Лочер померла, Боб Полгерст помирає. Ральф Робертс втрачає розум, але з ним усе гаразд. Вільям Де МакГоверн, есквайр, як завжди у формі, не згорблений і не сутулий, чудово харчується і спроможний відшукати собі стільця, коли обривається музика. Ральф іще пришвидшив крок, ще вище підняв плечі, проігнорувавши ще один залп поради спостережень. Він подумав, що навряд чи МакГоверн піде за ним по вулиці, хоча хто зна. Якщо Біл МакГоверн достатньо злий, він і не таке може. Буде переконувати, умовляти не дуріти і сходити до лікаря, нагадуючи йому, що піаніно може замовкнути в будь-який момент, що якщо Ральф не знайде стільця, поки це ще можливо, то удача відвернеться від нього назавжди. Однак вигуків більше не було. Ральф хотів обернутися і перевірити, куди подівся МакГоверн, але потім вирішив, що це зайве. Якщо Біл побачить, що Ральф оглянувся, він може почати все спочатку. Тому краще йти собі далі. Ральф знову неосвідомлено рушив до аеропорту. Він ішов, опустивши голову, намагаючись не слухати піаніно, намагаючись не бачити старих людей, що марширують навколо стільців, силкуючись не помічати їхніх переляканих поглядів під маскою майже правдоподібних усмішок. І поки Ральф ішов, він зрозумів, що його надії й молитви відкинуті. Його й далі вело до тунелю, а навколо згущалася темрява. Привіт! Сьогодні 243-й день. Наші збройні сили – потужна велика сила, але водночас вона складається з одиниць. Сина Наталки Полтавки – Алексі Сі, Олександра Жухана та інших одиниць, про яких я не згадав. Пробачте мені. Сьогодні хочу тут сказати про свого друга, який десь на фронті і вже місяць не з'являвся в телеграмі. Але я майже впевнений, що з ним все гаразд, просто нема зв'язку. Він, до речі, на мене підписаний, але навряд чи слухає. У Кінга десь було порівняння геніїв із Флюгером – що куди вітерець дмухне, а то він і робить. І все в нього виходить. А то і Мішка такий. Постійно щось нове. Губна гармошка, вивчення мов. Робота в величезній корпорації одним з головних маркетологів. То якимсь будівельником-підсобником. Участь у каштановому роялі. Це міжнародний фестиваль у Києві. То заняття з боксу. Коротше, Мішка, колись у тебе буде довга розповідь для мене. А поки що... Дякую тобі, друже. І вам, друзі, дякую. Ви послухали першу частину безсоння. Ну і трохи моїх думок також. До речі, десь третину з вас я ще не переконав підписатися. Переконуйтесь, хоч. Лишилося лише сказати, що все буде Україна, сонечко.